Salmul 140 al credincioșilor Doamne, cu zefirul timpului, lacrima durerii din ochii credincioșilor te ai uscat și cu lacrima bucuriei sufletul nostru ai binecuvântat. Doamne, de a păcatului ochii minții noastre ai vindecat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 Doamne, din gândul greu ca lutul tu aur ai făcut și psalminul veșmântul de purpur ai țesut.